اگران و محترم آوردن کو تمولانا مبتی سراجدی سے داد دور اے تفسیر قرآن چی پچاس بارہ آتان میں باندے شروع شو دا او پر ستر ایک ننان میں باندے سر ترسی دلی دا دید امیلائی دو پر تیر ساتھ ای اشاری توید سنت کیسد اینڈسیڈیز دکان نمبر تئیس عبدالرحمد لازان از دیر نئی چوک جنگیرار اور صوابی پرپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 0331 ستاوان دس ایک سو نکاپ وقتی نا مار نو مقرر او بیا تلاقم ور کو کورتم را نوستو او تلاقم ور کرو او مار نو مقرر شوی نمالدار دی پورا جوڑا دی واخلی غریب دی چیل واخلی مستحبه ده نشتره گناپ تاسو که تاس دلاغ ور کرو چلی درنو کڑا ایسارا نو مقرر کڑا اغیله را سم مقرر تیا ومتیون نا فیدور که اغیله را پو مردار باندی داغت برابر پو غریب باندی داغت آقت برابر فیدور کول دی پو خطریقی لایق دی پو احسان کو حقا لایق دی واجب نده دا خخ ده مار مقرر کڑو خوکور تر آوستی نوا تلاک ور کڑو نو لاززر مار مقرر کرو نو پینززر ده ورکای نصفه که طلاق ورکر آغی لارا من قبلان تمازون نا بخادر دو دا آغی اتاس مقرر کرو آغی لارا مقرر تیا نو نم دا مقرر کرو مگر دا چه کی آغی یا ماف کی آغی دا آغا پولا شکی اختیار دنی که مطلب دا لاززر مارو نو کورت راوستنه دا نو پینززر ورکای که جنهی پلاروی بز زمانگ رشتا وا رشتا ونشن پیزو سرسه کم نو دیرا خواه خبره دا او که خواهن وای پیزو زرو پزززل لا خو رشتا زمانگ پاتې شوا نو خواه خبره دا وانتا افو اقلبو لتاقوه او که ماف کرو نو نجدی د دپار پر ازگاری مهره وای میربانی اقفل در منزا یقینن الله باشی جداس قویده لدون که اشپار لسم حکم حف نکاه طلاق پدې کې نو خلې مزر نه پاجني شي کور کې عمل غواړي نو مزه حفاظت وکړي حافظ والا صلوات حفاظت وکړي په مزنو اموز نمازګارو مزد سارو دې په بدلي کې د ملایکو ازدانې چې سارې جسر پر د تل یو مزبګې نهي سارو ته پروت دي رجسر بھرل او مزبګې نهسته نمازګر نه به وېتا او راځه راځه راځه شر لار دا مالو مزبګینیش ده فحافظه د وګړو مزونو خاص کر مزدمعځګار یار مزو مزګر د مسپخینو ماخام په مسجد نو ماخام د مزګره د ماصوتن په مسجد لري نمازستان د سهار او د ماخام په مسجد لري د مسپخین د سهار او د مسپخین په مسجد لري مزګرا نمود او درے گئی اللہ تاج ذکون کی کو یری نو پیادہ یا سوار نفل فرض نہ فرض پر بس کہ نہیں کی گو قیام فرض دے فائدہ من توما کلاچ بامن کے شوي نو یاد کے اللہ لرا لگا سمجھ کھولتا ہستا او جنوے پئی دونکے وا گسا جمر دیتا سنا پریدی بیان بي و سید اخبر بیان بي تا ولا سم قانون فائدہ ور کول تریو کال ند نعدات خو سلول 110 روزيده او دا عيدت نه ده یو سمری نو وصیت وکړو چې زماخذ به یو کال پادیکیږي وارثان اخذ وستنی شي هاګه بختوله لړه خو خیره کوته نیشره گنا پتازو په بازار شي چاږي کړو په بازار خپل نفسونه کې کار کرنا نکا وکړو الله ضرور حکمت والا اترسم قانون تلاغ شود سمتا ورکې څه او تراغشو خودلالا فیداور کولدی پو خطریقی حقنا للمتقین نو لایق دیبو پرزگارو دارنگی بیانی اللہ تا استاق پلنکی لعلکم تاقنون نو خام خات تا زاقل نکارواخ لئی دا اقپل دکور پا جوڑ که فی تدبیر البیت کور جوڑ که پدیع کور جوړشي شی ملک جوڑ شو او مجاہدین تکڑشو نو قاتلو فی سبیل اللہ نو قتال کوي بلال الله کې سورته بقره سلوري شو او ولي سکي د ري بابا په بیان توحيد کې به دوی مهسه کې مسله د رسالت نه شو او د ځوابونو مخکې ذکر شو درې مهسه کې مسله د قتال فی سبیل الله jihad فی سبیل الله یاد پارادریم بادی تعذیب الاخلاق د مجاهدینو چ اخلاق معذب شو بیا سیاست همدن سیاست همدن د پارا سلور اصول ذکر کړه بیا د کور جوړولو د پارا اتن استوابین اونه ځکه مسله راج تنویرن اوس علم ترانه تنویر ترغیبه گوره جنگ که مرگ نش ده مرگ پو نیٹا ده گوره ناغ بنی سرائیلو تا ده مرگ نویه ری دو او تختو اللہ داقسی مڑکڑو بیاجوندی کڑو مطلب دا مرگ دا پو جنگ که نی مرگ پو نیٹا بانه ده دا یا جی گی سلا کلچو فاتکی دو پخپل بستر باندی وو بزدلو بی یاد ساتای که دا مرک په جنگ کې نو بیا جنگ موتا کې ما دیان لستوری مادی کڑی وی نو پکار دو چل تا مڑوی کنا مرک پو نیٹا دے علم تارا الالذی نخرجو من دیاریم نگوری تا آخن چو دې درو د خپل کولونه هغه زړګونه دی لري د مرګنه نو وی دوی تل ملشي نبیا جونډی کړه د ویل الله یقینا الله د خوند مېربانې خلکو لیکن ډیر د خلکو نه شکر نوباسي نو مرګ په جنگ کې نه ده مرګ په لټه باندې ده فی سبیل الله نو کې تعلق ای اعلان الله کې jihad ند ویلې وقاتلو ویټو ای کې مجاهده باندې مکو وقاتلو فی سبیل الله چې ته باندې جوړ کې کېتال خبر راشي jihad نه jihad د جهن جو له جوړ کوشش ته وایزه پکې کوشش کوم چې څنګه دې شو دا استخaje سره کېتال لفظ ویل د تعریف د الله کتاب ولې کې کېتال ویل وی نه بتوي وقاتلوا في سبيل الله القتال کو بلال الله کہ والام ان الله سميع عليم پوښي الله دا ورې دن کې عالم کو قتال ال کې دا چې مال خرج ک مال خرج کا الله قرض حسنہ سوګ کا څ چوار الله لاره متاغر دونه ته قرض ور معنی نه ده الله محتاج دي جته ولا قرض ور کوي نا ور کړه لیکن لفظ قرضوه د پار دې چې د الله پولار کې کومال دي خارج کړي داس دې لږ چاله ځق قرض ور کړي او رکیږي نه په دې لحاظ سره مان ذالزی یوقرض الله قرضن حسنن سو غاغه کا سو جوار کړه کوي الله درا ور کول مطابق د فوزای فولو هو وذافن کثیرہ پس دیر بکی دلل اللہ پډیر وال دیر دیر زیاد بوار کئ دیر بوار کئ یو په وسو یا یو په علم د الله چزور ور کئ فوزای فولو پس دیر بکی دلل اللہ پډیر وال دیر او الله تنگئی او فراغئی رزق طنگول فراقول د الله بلا زګي والله يقبض ويابسوت کلب غوړه در کوي او کلب وچا کلب غوخه وای کلب ټماړ وای کلب هیڅ نه طنگول فراقول غو د الله بلا زګي ويلیه ترعون دې الله طرف توب تاسو واپس کړی شي اوس jihad جا... کې دات په تنظیما چستایو تنظیم پکار دے چی جا دوشی نو چی تنظیم جو نو تنظیم د پارا یو امیر انتخابو کئی امیر کې دو طریقی پکار دی دو اصولا یو امیر دا چی چا غا دو اصولو دا امارت بانے پوئی گی علم بی پکے جاہل نا اصولو دا امارت بانے پوئی گی دو ام. امیر جفا کشمیرتی همتی وی نو دو صفات والا یو امیر مقرر کای نو کل امیر مقرر کای نو تاسو باندې لازم وی چې د امیر اتباع وکوي السمع والطاعه ووري او طاعتو کای د میر ان کدا حبش و غلام وله نیوی ان کدا دو سر دوس کې دانی برابر وله نیوی وځامیر مقرر شي ځامیر تباه اوغی په دې باندې یو واقعیا ځامیر تبا ته وګ راځي چا نو کړي هغه شو او سره د جنل کسانو ځامیر تباه کړي و نو څنګه کامیاب کړه انګوریت هغه دلته د بن اسرایلونو په ځ د موسی علی اسلام نه نو ګری نه پويګی ته ندی یاد ورتا کله چوي هغه خپل پیغمبر تا نوکرر کا منگلایو بادشاہ چمنګ با کتالو په لاله دلای کی چمنګ کتالو کو لویا ای حلا سایتم ان کو تیب علیکم القتال اللہ تو قاتلو ایتان لری دنه کولو د جنگ کلا چفرشی دربان جنگ جنگ لا فرشه نه نبی غفریشی د نکو له تا حالا سایتون آیتان لارای ان کو تان لارای دا عدمی قیتال که فرض کریشی پا تاظبان جانگا نوی دوی سری مونگ لارا چه مونگ با قیتال نکو پا دندال لائکه حال داره چه مونگ ویسترشی دا خفلو کلونا دا خفلو زامنونا کلونا او شدلشو زامنونا او ویستشو نمونگ ولی ویجاد نکو ولی وی قیتال نکو نور دي فلما قتبالم القتال پس کلا ج فرض کر شو پدوی بار جنگ جنگ فر شو نور دي واوڑدا مگل کسان ددینا تولوا الا قليل منهم واوڑدا مگل کسان ددینا والله اوې دوی ته پیغمبر دوزی یقینا الله مقرر کړی تاسلالت امير تالوته ساس شو نو دوی څنګه به د لارې باچاې په مونږ باندې دوی وسنګ زمږ امیر شو ونهنو وحقو بالملک منه مونږ دې لاق په باچاې سره ددن او نه دې ورکل شو د لارې پر اختیار مالو دا, دا مال نشتے و جرائے نشتے بل سے نشتے دے سنگا میرشو اصل کے دیساق علیہ السلام دو زامنو یاقوب عیسو دی عیسو یاقوب سن لک زیادے گو دیساق علیہ السلام بولگی دو دا غی یاقوب علیہ السلامو ماما کرو لگو لبان پورتا دا لبان کراولیگو نو لبان ولگیدو اغپل دو, دو لونه یا افکوب لور کرو اغوه که جمع بینو لختین دو خیندی یوسری تا نکای که دل جایزو راحیل اولیان او دو وینزی ور کرو هر یوی سره نو در راحیل دو زامن شو یوسف او دا لیا شپک زامنو نو شپک و دو آتا. او دا هر یوی سره یو وین زوا نو دا سلور خزیوه نو دا دو وین زینا هر یوین دو بچی نو دو دو آتا جمع دول سر دا دول سمشران شو دا بنی سرائیلو او دا تالوت چده د دو وین زی پا اولادی کرا جی او گوره کنه دو وین زی اولادی که مشر شو اذا ذكر نووي تي انا يكن لا الملك علينا سرنگي باي دلرا باچاي بمبڠ باندي من يو, يو دي لاك باچاي سر دتن و زادهو بسطتن فل علم والجزم او زیات کړه د لار په فرااختیا سره په علم کې الله ول علم امیر لا پکار دی چاګد اصول د امارت باندې پوي علم ورسه غي ول جسم او په همت جسمه ول ور کړه همت ول دانا چغړ پټ دے په شوي چې بیا ګرځې دي ني شي پینزاپ پونزو زورو چملیسکی ناغه بسمال بیا غبطاش خپل څدنه شګرزولې هماتي وی هماتي مهنتی جفا کا شو والله یوتی ملک او مېشا الله ورکه سلطنت د دنیا چاله را چې خو خدای الله ملک او خپل بچایې مانمو کو الله خپل بچایې چاله نور کوي الله ورکه سلطنت د دنیا چاله را چې خو الله او ولادے فراخی کون کیا علیم نو دوی دویتا پیغمبر دو دوی یقینن نہ داد بادشاہی داد ربشی تاس تبخسا فقے کی بیت زلی ساز رب دطرفا او پادشی سوزن بیداینا چه پر خود والد موسی دہارون او چت بکے د رب قسم الملائک یقینن پدی کی نہتا استاد کای مومنان دد د امارت نہ غزا جامال قاد لگی دلینی تا سنا غبкса او چت کړه او قبضه کړه نو ملائک بوله کی غبкса برا او چت کې دلته بره اړي دا د دو د صداقت د امارات نه غره شنو چې دغه شو شو او غبкса کې نو بغڅه کې تورات پروتو صحیفه د جهاد پراته نو فی سکینتو نو ذکر سکینه چدا الله ب ذکر الله تطمئن القلوب سکینه د الله په کتاب کې وی تسلی د الله په کتاب کې نو تورات پکې پروت نو دا نغښوا عمالق او د ناغستې او ملایکو راړو نو خبر دا نو دی وی نه اخی کوسو وی دی ګد موسی علی السلام پټکېو دا اصل کې بني اسرائيل اخپل بې غیرته پټول لپاره پدرغو عادي جوړ کړ او بني اسرائيل ثوره بې غیرته وایي چې تاسو نه مالېکار آسماني کتابونه وو سوربې خوندې تاسو خپل بې غیرته پټول لپاره درغو عادي جوړ کړل هغه کې پټیو د موسی عليه السلام امسا هو پښوي نن نه پټي امسا خبر نه دا تورات پکې پروت و او زمارم دی پا جماعت که زارت تگری ایخی دی او دا شای ماشد که انو آل تا پا هندوستان که ایخی دی انو دا ماشد نبوی که تگری نیشتی او دل تا تگری دی کم زین را دا دروغ واج زان لی زان لی آرمی سزور جوڑه که پیغمبر پیغمبر چوغا بی پیغارم بر امسا ناغب چو غوام ساکی نفو تاوان خو چې مسلمان گوری نو خوشحال وشی دا قبل دا پیغمبر کپڑا لیکن سند سر خودی ثابت کا کانا ہے اجز زور دا دا پیغمبر پڑ گئی در او سند سره سی سند سره ثابت د قرآن الله پا پیغمبر را لگلے دا احادیث جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نداغی قدر ولی نکیتا د تکڑو قدر کئتا فی سکینتون من ربکوم و بقیتون من ما ترک آل و موسا و آل وارون افصر آوان دی زند نعل در پیغمبر دی د پیغمبر در پیزار در پر نقش بانو خدای منگو بقی ځان زند آرمی تاملو الملائکا و جد بکی در بقز ملائکا یقینا پا دیگی دن خطا استاکا یه مومنانو که چې شو تعلوته پهپخ کار سره نو یتی نه نه الله یم تا اخلی د تانا په نیر, نیر برازی نو په چا چې اوسکلا دې نیرنا نه په زمانا او ما سره نګوره زما په جماعت کې بنی ملم یاته او چا چېسه کوونه کړ دا نه او خوړه معموکو ځکه اوو خوړل کېږي نه۔ ځم زکا زکا ورته کې خړولې کوم راځي او پس کولې کوم راځي د ډوړې زکا مال ګا زکا کټوې د چا زکا خوګه پردا پرانلا ځم نو ام لم یتعمو او چا چې زکاونه کړداغنا دا به زمانه ها کچا لبدک کړه پل په ټډک ول زلاس جون کلیګو بر اوغاسته اوس کلی خولیلوندا کړه نو خیر دی نو چې کله نیر ته ورسه دوغور بغیر د پمړه ګیډه مړه ګم خې آی بګیر د مړه ګیډه نه جنگلا کیګی فشربو منو الا قلیل منوما پس, پس دی اوس کله دارنا مګل کسان دوینه پس کله چې پورجو د نیر نه آغا او مومینن آکسان چیمان اوڑو آغا سارا نووی دوی لا تاکتا لانا لیاوامو نشت دے منگ لرا تاکتنا نو جالو تاو دا دلاخت کر نن منگ نش جنگی وی خیٹ یہاں را بنی در نیشوی نووی آکسانو چی اقین یکو دوی دی ملاوی دنکی اللہ سارا کم من فیاتین قلیلاتین سمراد دلو لگونا زورور کی کی پړان ډېر باندې په کوم د الله ډیر کراته لب الله پړې زورور کوي ورځو او الله معیت خاصه دا صبر کرو سره کله ذیاخ کار شو جالوتو داغه لخردا نو وی دی الله راځي کی پمب صبر مضبوط کی قدمو زمنګه امداد کی زمنګه په قوم کا فیر فازمهم باذن الله پس دوی شکیس ور کړه لاره ديلو ګډو ډیرو شکیس ور, شکس ور دوی نه نه باذن الله ته حکم د الله سره د شرک ترته بې راضی نه قران زر زر ختن کی دوی شکیس ور کړه لاره په حکم د الله او وی علی السلام جالو لاره ور دله الله بادچای او دانشمن او خدای لو د تا آشنا چې خدای الله اوس علت د جهاد علت د جهاد د جهاد الله فرض کړه کجاعت په دنیا کې نه نو بیا د ظالم لاس بډېر وګړو خو سم مجاهدین الله پیدا کړي چې د کله چې ظالم لاس وګت کړي نو مجاهد لګي دا غلاس د نهول کوي خبردار کو لاس مخ دو دا د لاس درماتوم دا مجاهد الله دې پیدا کوي چې ظالم د ظلم نه لاس مري کی ورنه فساد به په دنیا کې ولولا دفع الله ان عذاب ازم بي بازو کنه وی لري کړ الله خلقو لاره بعضي ظالمانو بي بازين په بعضي مجاهدين وساره لفظ ال الارزو برباد شي بواز مکا اظمکه برټوله برباده شيوا جا چونه شي نظمکه کې فساد وي او جا چوشنه پظمکه کې کی سلاوي جا د نظمکه سکی چې د کافر ویني ټوي کې ال نظمکه خرشي لفظت الارزو برباده شي په نظمکه ولولا رجال مسلمون لهدیمات سوا میوبد الله من کلي جانبي که مسلمانان سری په دنیا کې نه نو نبي ا د بيت الله استي بل اړخ مرکز دین به ختم شيو لیکن دا خو رب العزت مجاهدين په دنیا کې پیدا کړي چې ظالم ظلم کوي ديره پاذی لاس ندي خلق الله ولل حروب رجالا ورجالا لقسعه وسريدي سخلق الله څنګه پیدا کړي او سو اللہ دل پر پیدا کردی چه دسترخان خور که چې نوڑی غٹی غٹی واخلو او ری نرمی واخلو پستی واخلو غٹی واخلو و سو جنگ لرب پیدا کردی او سو خوراکل اللہ پیدا کردی رضینا قسمتل جب باری فینا لنا علم ولل جو حالی مالو دا اللہ پویش بانی منگ رازی شیو چال حلوه پا قسمت که کرو آمون اللہ دا قرآن علم را کرو الحمدللہ علا ذالکا تا بستشو روجه دا تراویری ماخا مشمیر که زمان نمبر پچا ده من دا اللہ دا قرآن دا کینو لیو دا دا اللہ فضل احسانو سو خول ویش کرده اللہ من دا اللہ پا دیویش بنا دیر رازیو کیمو لی قرآن تا او چا تراویر وکڑی او نمبر اکیو خودید نن به چرګاند کوم زين راضي الواز کوم زين راضي نا دا ویج در په ډیر بهتر و ولولا د فุลل ان از بازم ب باز کنا وی لکړه الله خلقول را بازي ظالمانو په بازي مجاهدين وساره نو بربادي شي بوا زمګه الله وای په جا نکول سر روزمګه خرابيږي دی وای نه په جا کول خرابيږي ترشتیا وي جاعت چونه شی نو بالکلنٹن چلی روز پر روز تیزی گی جا جاعت دې ندره ظالم ویق با اللہ واسی لفظ عدتی لارزو بربادشی با از مکا ولیکن اللہ زو فضلن علی العالمین لیکن اللہ خواهنده میره بانایده پا خلقو بانده اللہ حسان کئی دادی آیتون دا اللہ مغلول دا پتابان پو حاق یتین انت درالی غلی شونا دا پیغمبرانو موږ راکلی باز دی په باز باندې اوس حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تفذلون علی الانبیاء ما مغرغنی پام بیاو باندې او ولای چې فضلنا باز ولا باز نه باز وې دا حدیث مخ کې راغلی قران روست یا وې کسره نفسیو کړ نه مطلب د عزیزدا لا تفضلون علی الانبیاء زما داسی فضیلت مو بیانوی په پیغمبرانو چې د یو پیغمبر اوس په کاوی جوړ نشي تحقیر جوړ نشي هر پیغمبر ارزښمندې زما فضیلت داسمو بیانوی چې د بل پیغمبر اوس په کاوی جوړ نشي شو دا مطلب دا. لا تفضلون علی یونس نو متا ما مو ګره ګنې یونس علی السلام باندې نو غورو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مطلب دا دا خیرمه کوئی چې زبر معراج ته لړمه نظمات تعلق رب سره نږدې شو اویو صلی الله دمایې څېټي کې سمندر کیو نه رب دې تعلق کم شيو نه نه نه زما تعلق رب ته د الله سره او دانګ دیونو صلی الله دمایې پخېټي ګرابت الله سره یو برابر دی پیغمبرانو موند ورکلي باز دي په باز زبان دي باز دنیا هغه څوک دي چې خبره کوي الله موسی الله او چکه باز دي په درجو سره ابراهيم عليه السلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وا تنایصنا مريم البينات او موند ورکلوي سره السلام زي مريم تا واضح دلایل و ايدناه بروح القدس منغا امداد کړو داغه پامره پاک امر پاک جبرائيل عليه السلام يا امر پاک مسره توحيد ان الله ربي و ربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم اكو خوغه د الله جنگ منو کړه خلقو پس دوینا پس لیکن د یو اصلاحه وکړه پس باج دنیا ته څوب دی چې مانړه اباس دنیا ته څوب دی چې شا الله مفعدا دالو کا خو خو دی الله د زور دی مان نو دی باجن وکړه لیکن الله کای سچې را دی الله درې می سخت مشوا یا ای ولزین امنونا سلورمه سا د سوراتو الپریشتارو رومه یې چې مسله د انفاق انفاق د ذکر کې بیا د او توحید دا وایي الله لا اله الا هو بیا د اولیاء رحمان او د شیطان نموني علمت ليل الذي حاج ابراهيم في ربه ابراهيم عليه السلام ولي الرحمن نمرود بني كنان ولي الشيطان اول ولي الرحمن عزير الاسلام او كل الذي مر على قريهين داولياو الرحمن او داولياو شيطان نموني چکهلا بيان کی نبي مثالنا دو مثالونه چا, دا غچا چاغي مال خرجکې د الله پلاری لار کې صحیح طریقه باندې او دو مثالونه دا غچا چاغي مال خرجکې بی او بیا دغه د وسوسه د شیطان او ترجیب انفاق طیب ته او مصارف د انفاق مال خرجکوي خو په چا خرجکوي او بیا تحزیر دا بخلاو تا چتاوز دا حرام ولی خوری بیا آیت مدعینه که مسلح دا لیندینه چل دنیا مدعینه تسنگ چلوی او بیا آخر د سورت اول سره مرتبط کئی په عاده دا مرزامین و سابقه سره او ایمان وارو ان فی قومی څرچو کیدا مال نه یمغه درکړی تا اوسه پوغا داغه نه جرا راز لا بيع نه بي لين دین پاريږي الته ګور لين دین ني لين دین دلته ولا خلاته ولا شفاعه نه بي دوستانا نه بي سفارش وللته دوشمنی بيڅ نه نه الته مؤمنانو یو بل سره تعلق بي ولا خلاتون نبې دوستانه د مشرکانو د مشرکانو دوستانه به نهي خو دوستانه به یو بل له بډوړی کیږي ولا شفاعتون نبې سفارش نو سفارش خو وای پیغمبر به کوي مومنان به کوي علما به کوي نه نبې سفارش د مشرکانو مشرکانو سفارش به کافر جدید ویدی ظالمان اللہو لا الہ الا ہو دو کافلے روان ہوئے یو کافلے کی حضرت عمر دے اوبل کافلے کی عبداللہ بن مسعود دے رضی اللہ عنہم نو حضرت عمر وائی پاس تپوسو جو قرانی کریم کې ډیر د تامه آیات کوم ده عبد الله بن خواجه تومر د پدنه ده چې قافله کې عبد الله بن مسعود ده د حضرت عبد بن مسعود خپل غلام دی پاسو وای نو قرانی کریم کې ډیر د تامه آیات ده لري لا تطنطوم من رحمت الله دا لازم رحمت نه منا امیدی وی فاس بیا تا پوځوکار ماج ما ایت په قران قران کې ډیر جامع آیاتوبې و دي عبد بن مسعود وی فاسوایا ان الله یامر بالعدل والاحسان و ان اعزل الفحشاء والمنکر ډیر د جامع یاد دي درې نوایدی درې اوامر دي نجات د پاره د صدیق کافی دي ربيا ما اعظم ايهن في القران قران کی لوئے ایت کو ميو ہے نا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر خپل غلام کے پاس ہوا لا آيات في القران لوئے ایت کو قران کے لوئے ایت حضرت پا دی افیکم ابن مسود تازکی عبدالله بن مسود خوبا نی بیشتہ کانا نحضر تماروی واد علم کوٹا نیا علم کامرا آسی د علم نو خدا ترک کری عبدالله بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو صحابو تا دام بانو کم یو جامع آیات دے کم یو دا تمع آیات دے کم تمرین او مشغ دیو بلناغست نن مسلمان دی ہت اور زیدہ چہ دو, دو لفظی معنی بہ نم نہ کوئیی اسہ اڑم پدی د کوئی زورت نہیں سٹہ و اگر با اللہ تو مغامقچی سورہ علم اللہ ورکل دو اصحاب دو پیغمبر تا دا معلومو چھ جامع ایت کم یودے لویا ایت کم یودے تہ ایت یو منگل لا مارن راضی اعظم آیتن فی القرآن لوی آیت پا قرآن کی در لوی ذکر دی چھپا دی یو آیت کی وُل زاید اللہ نم دے وُل زاید شمیر کی یا اس زمیر سارا یا اس میں ظاہر سارا یو الہا دعا ہو دری الحیو سلور القیوم پنزر لا تاخذه هم الذمير الله تبارک و تعالی له هو ما في السماوات عنده ذمير الله تبارک و تعالی اذن히 نہم بھی ذمير الله تبارک و تعالی یعلم و ابن مذکر غائب ہوا ذمیر مستتر بھی ہوا لس من علمی ہی زمیر مجرورو یو لسا واحد مذکر غائب دے ہوا زمیر پکے دے اللہ تراجی دے دولا سا کرسیو ہو دیا لسا یعودو ہو سوال العلی شپار العظیم ولسا ولزاید عظماتن فی القران عظیم شان آیات په قران کې حدیث کې راځي چې مزدبزی وایي مزدبزی عقیده دروست وي مشرک چوای نه سو عقیده دروست وي مزدبزی وایي ردی به جنت انتظار ده انتظار دې دې چې مرنه وکړه چې په بس دا د انتظار دی چې د مړنه ده او چې مړ شي نو ربل عزت به جنت ته دا فضیلت آیت دی الله لا اله الا هو الله چې لا اله نشي زوګل دی بارت الا هو مغرغ الحي اغد جن الچابانی فنا ده ایوذا در بل عزت ده بقا الحیو اغه دې همیشه القیوم اغه قائم په القیوم اغه دې ولاړ نفس باندې القیوم قائم علی کل نفسین القیوم اغده مدبردار سا دار سا تدبیر پخبره کئی لا تا خضو سیناتون ولا نا ام نا نسی اغلالا جوٹا و نا خوب نا جوٹا پی رازی و نا پی خوب سیناتون پو سر کے نعاس پو سرگو کے نا ام پو زرگو لکن نواس وای پرقالوشم کله و سر می گنگوشو په خبر کوئی غم نه اناو زړکه نننه سي الله را جوړاو نه خوب بادي زګر کې موسی اسلام الله تي جیتو دکی گنه نو الله دلا دو بوتل ویونی سا بو تلونی زلی دواله لازی کی خوب پیراو شو درو شو یو بن راخلا شو نو خوب راشن دا جلی استغفر الله پیغمبر لگی الله دا خبرې کوي بدبخت یو پیغمبر جنې د پروګړي لا تاخذو سنا دون ولا نام ننسیا لا لا یوټاو نه خوب لهو ما فی السماوات و ما فی الارض اسل اللہ علی ذی سبری دی اوڅه کا تا من ذل ذی یشبع عنده الا باذنہ سو دا وکاسو چې شفاعت کیه غزار مگر پر اجازه د الله پوی ګل الله 파شی بینای دیما چې مخکې له پیدائش د دنیا وی و ما خلفهم اورستو د مرگ د دنیا هر زبانه پوالا الله یا لم ما پای نه دي ما پويږه الله باغ شي چې دې سرګم کړه اظهرو هو وما خلفهما پويږه الله باغ شي چې دې پټ کړه روست دوي نه مخيد جون دوي روست دمرک دوي نه پويږه الله اغا چودی سرگنکڑا پوئی اللہ اغا چودی پڑکڑا عرصبانی پوہ دا اللہ یالمو ما بین ایدهیم و ما خلفهم و لا یحیطو نابیشایم من علمی اللہ بماشا او احاتنشم کول مخلوقات پوئیوشی سرات علم د اللہ نا مګر هغه چوکوه کوي دا الله الکه دا صدر د حکم نه وی فلانی دکان کې خو نو د فلانی دکان دا صدر د حکم ځای وی ز لاور نه راغ نو لاور هغه دکان تا دا صدر د حکم کارخانه نه راغ وی فلانی کارخانه نه نو دا کارخانه ته مالوج په دکم پټی نه راغلی هغه مالوج کې مزدورانو کار کړو هاغه پرٹی تا تو خمزہ کمزہ نراغلے آغی کی سنو را کار کرو سنو را ترکون باین نراغلی سنو را تیل پکی لگی دلو چاہت علم اشتے تفصیلی دیوشی نشتے اولات دا هرشی تفصیلی علم حاصل دے ولایات دا حبادت فاغ ازاد کی دیشی چامش دا پار جندے ہوی اپار سا متبر ہوی جوٹا و خوب برکت هر صدا غوی پار زبانی پواوی اګه د عبادت وی کنه نو ته پیر او هغه سړی چې ماخه مدشن لازم لازم بجی پازي اګه همړ دې ان له څو شوکا انصاف وکا ولا هیتنا بشمن علم الا بما شاء تي ها پویو شی زرا د علم د الله نه الا بما شاء مگر را چخوا خو د الله واسيا او سماوات والارض فراغدا فراغ د قرسی او سما دوالارض غنیمت فراغ د علم د الله د اسمانونو دوز میکنه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما راغې فراز د علم د الله د اسمانونو د زمکینه رب علم د د اسمانونو د زمکینه اپلدي وازیا کرسی یا کرسی مراد قدرت فراز د قدرت د الله د اسمانونو د زمکینه د الله د اسمانونو د ورځې مګینه معبلدي یا واسیا کرسی اوس سمات والارض فراغدا بچای د الله د اسمانونو د ورځې مګینه د الله بچای پدی کې بند نه ده الله یو رحمتولولی کې پازو شیخ باندې اغیر مایوسان ستان ته په شکره ویتاس خدای باندې پېژد او اساز زملیان وانینا مای ولی تاسوای بسدغه باد چای ز ده الله دغه زمان دغه زمکا هر در چې زموم سایس وای چې دنیا جکل نه آباد شويره نو ساستوری روان شويري چې دغې تیز رفتاره د شعاع د نور نه ته تیز دی او روان شويري سر دې نه چې نواره ا دزمه کې پمز کې شپه کورورا سه ده پاسه کیلومتر الاره ده اپدری سکون کی خپل شعار را رسېږي خو څاستوری د ازيري چې دغې شعاع تیز رفتاری جلا د نور د تیز رفتاره نه ډیر هغه دنیا چې آباد شوی در روان شوې دي لا ترو سره هغه لې نه دي یې چې کل رج کل چاګې را رسې بیا وسنجلې وی بیا زمونږ ساي نور اسpkg مې به یو بل تره خلایشه مې قران او مویزه شمز کو وی راته اذا شمز کو وی راته فراغ عذاب چایله الله فراغ عذاب چایله الله د اسمانونو د زمکینه یا کرسی مراد تدبیر فراغ دې تدبیر د الله د اسمانونو د زمکینه اغه کرسی تعت الارش اسمانن اوس مګینه دارشلاندی فراغ دا کرسی د الله د دا اسمانو دوشمګینه ګړی معنی دی واسیا کرسی او سماج ولر دا مختلف معالمفسرین کوي نو چې کله یو معنی موږ کو وګړه دا فلرینه علم محدود ده کنه دا څه ویلنه ده قمقلا دا او ته کتلنی حنا تاسو ویګینه نو سره به سوالې تا چته سبق ویلې نه ده خو بس درس هیوتورولوجي دغه جوړه واجه کورسیو سماوات او الارض ولا یعود حفظ وما او نستره کای الله تعالی حفاظت دې دواړو الله استرکی گنه داسمانو دزمه کی حفاظت کای او الله استرشونه لري څخه په دې بل لوار کې نه ځګور کې شي سړکيږي کنه نن څه جوایف لاره له باده ذمہ وار د فلان له طرفهږي نو الله غړي ستړي شوی دی وذایت کرسی کافرا ولا يهود وعبزوما نستقي الله لپاره حفاظت دې دروازو او هو الی لازم الله دې او چت لوی لای ګرا فدین کوي دغه د شرک چې شرګ لري شي په تاسو کې دب د شرګ لپاره دین کې حضور اچانشته نشته نشته د زورو په قبل اول دین کې نو د څه زونو یو اکرا په حکم کې هغه شته اول دین قبل اول کې کرانشته چې هندو دې ایمان دارا کريست دا وایي نشته د زورو په قبل اول د دین کې یقینا څنګه شویلار نه غدا کګینا په شات چې انکار وکړو ته سر کښانو نه ایمان راړپاله نومونګول غوږو غړای مزبوطه باندې عروۃ الوثقا مزبوطه غړای مزداق سره ایمان مزبوطه غړای لا عروۃ الوثقا الحب لله والبغض لله الله لپاره مینا الله لپاره بغض عروت الوسکا القرآن دا اللہ کتاب مضبوطا کر رہی دا ہے سچا منگول پر خاخہ کر لا الہ الا الله